Mikel Albizu, eh, azteko argitu beharra dugu, bidazoako kontrabandistak, kontrabandisten bidea, produktu turistiko bat dela, zer eskaintzen du produktu honek? Bueno, produktu honek, ez, ez entzendu hona, ba, bidazoako birasoa, eh, baiara, ba, zeharkatzea, ezagutzea, ba, onez, zazpiegunetako eh, ibinaldi baten endigez, edo bizikletaz, eh, mendiko bizikletaz, eh, laudo zazpiegunetako ibinaldi baten endigez. Horretarako presentolatu alohamintuen edo e, aterpetxe eka landa etxen zare e, bat, e, eta gero ibibide prestatu du. Ta ibibide honen txikata edo gaiada e, da Higien bat, e, hori garen menduen erdi aldean egiten zen e, kontrabandoa, eta orduan ibibidea pasatzen daren zuzen, hori garen menduen erdi aldean ik. E, kontrabandoa duten zen e, puntu garrantzituenak garrantzitsuenak edo garrantzitsuen dutak. Mm, nola, eta zein ekimenez e, edo ze ideiarekin sortu zen horrelako produktu bat sortzeko ideia? Bueno, Igen jau, aspaldian zegoen airean, e, beti, e, digasoa, baiara, edo e, kartuko zuen nola, mendi, ibilaldi baten asmoa, ba, aterketxe batzuen edo, bueno, egin arduaen buruan zegoen eta hori komentatzen ba zerbait egin behar dugu zerbait antolatu behar dugu eta batzuetan bera ba krisisiak etorri berdire ba ba ezteki talatu proiektuak queia habían eh, paraseko eta hala sortzen baina hala 3 eta Baia, elkartu, hartu que da aquí enuen el proyectoa marcha ni para zertarden, ba bueno, pues, así, hor, pues pizkati, lana bai alde batetik, ba bueno, eh, eta gero beste aldetik, ba, bueno, pues, eh, mendiko lana, esta, ba, egin, mendikegin, pasa, non ditasa, eh, alojamiento eta pues, horrela, orrela, batisu eta ekimena, pues azkenan eh bat edo empresa ejecutiva cos ha pedido, eh contrabalista eh, eta kontradamisten soziedadea, <laughs> ditxia badan, eta hori da, hori da, hori da ekin edo susta zailia. Nola erabaki duzue ibilbidean ondik pasako zen, edo ze irizpide erabili duzue ba ibilbide hori osatzeko? E, Eriztide eriz batzuk izan dira, bueno, alde batetik e, gaur egun e, dauden ibidideak antolatuak edo senyalizatuak horre e, dide garantzioen handiagoan zitzen, bero mendizalei edo txerimulariei ba, bidea errazteko. Ba, gaur egun, gerre ba, asko, gerre amaika, gerre amarra, gerre amadia, e, ibididea eta zere baliatzen gara, ba, ibididea diteko. Gero ere bai e, alojamentoen zarea, garantiaen diaman biogu ere bai herriak ezagutziari eta alojamentu behienak herrietan daude, herriko holandaetxeak, herriko aterpetxeak eta orduan, ba serbatiba, bueno, gure herriak gure herri e, errak eta, eta biziak e, ezautzeari ere garrantzi handia emandiugu. Eta gero, ba, bueno, ba dokumentazio naradera, ba, pinto batzuk e, interesgarriak ikusi tugu, ba, ba bueno, gaian, e, historian garrantzi handia izan zitela Eta gero ere beste e, gai bat ere garrantzi emandiugu, e, natura azkenean birasuan e, aldat ekosistema eta natura biziri dago orduan eh hoietatik ere ba pasatzen da bilbidea, ziren ere eskertzen du, pues, adibidez, diko padura edo haiya koartko naturparkea edo dela que edo larun arrun inguruak, ba bilbia aurki pasatzen da parkitxa comen diak ere bai eta jendiak eskertzen du oso po, inguru paraje eder handi haserriko guzu gutxo goraberan zeintzuk diren e, ibilbideak nondik pasatzen diren e, peskatzeatzago bai bueno ibilbide zirkularra da e, hau da hasi eta bukatu lekuderian egiten da e, horrek edaitzaileari arrestatu hondie ematen dugu ba ibilbidea hurbildu bere potxiarekin edo garraioarekin bertan hasi eta bertan bukatzen duelako hau da ez biear gero garraio extra bat e, Ba, eta irribeet lineal bat edo puntu batian hasi eta despedazian bukatzen diolako. Horban, eh, asmenta, nola duk errateko, ondarri ginda, ba, ondarri ginda, eh, ondarri ginda eh, aldera pasatzen da, eta txingudiko baia zelarkatuta dero, ba, beo biara, da, beo biatik, eh, ariako, arreko parte naturalean gran barna, arritxuloko aterpetxe da irizten da, hori galen eta. Honezkoan, eh, Gero digarren etapa harriksu eh, lotikatera eta artikutsako mendietan sartzen da eta horietatik gero pasartzen da, ateratzen da, arantzara. E, urren gogunean, urren etapa hirugarrena arantzatik mendaurren barna ituren aldera jaizten da eta berroia ituren dit e, e, bazaguru eta malerrekako mendietan barna baintza labaienera egizten da. Urren gogunean, baintza labaien dit urtegia e, zeietan barna de la piristenda, tabla tetilla, bastan barna, alla da cigata, eh, bastan urrengo egunean cigatik e, luritara ta luritatik e, eh barna eta sorrosingo errekan barna erratzura legeratzen da eta ja, e, bosgarren 5.etartea erratzitik eh amailluraldera eta alkurruntzen dien magaletik eh ja sartzen da gero eh Horabidea eta horabideatik etxalarrera anbukatzen da. Pasteneko tapa gogorrena e, etxalartik e, zean dizunia galdera e, eta dizunia batik e, iaialarungo kaskura aigota, ba jero hortik e, ibarbin aldera eta ibarbin dik e, bidiatura eta bidiatutik e, endaian barna e, ondarri bila itzultzen da. E, denetara, onezko kasuan entai duro 8,5 kilometro dira, sazki eta patan, bataz beste 8,5 kilometro duguneko, baina bai da dietar paola gogor xamarrak, azkeneku hau e, e, etxalar ondarribia 8,5-8,5 kilometro eta bintzala baien dite zigara 8,5 kilometro. E, baina pizkago esforzo berezia eskatzen dira. E, okasuan pizka luzeagoa da, baina e, desnivel xamurra goa Badau bueno, bereko gortasuna, prestakuntza pizkabatera eskatuko du, ez? Es? Bai, bai, bai. Eh, Entsa, 12.5 km sazti unetan egiteko, ba, ba, formazioa, forma, bueno, preparazio fisikoa bai, behar de du. Gero desnivela, koniezko katoan beratzi milian metro baina goiago desnivela ditendu, E, eta, bah, gehien bat, e, bueno, bah, mendi, mendian ez ira direzaiak, e, egin koki ez ira baina, bai, e, bueno, desnivelean eta baita e, azkenean egun haunik direlako saz, egun segan direlako bai, etpreparazioa behar. Egun ero, recuperatu behar da, hurra nuegonen berrize ahitzeko. Erdoan, bai, du dien dia erraten dugu behar. Esatu disfrutatu duzu, du, duzatu du, du. Honeitz bueno, egin dugu e, ezaugarri ez da ibilbidearen ezaugarri ez baina beste bueno osagai garrantzitsu bat ere bada ostatuen sare hori, ez? Zeintzuk dirata nola doztu duzue haiekin ma kolaborazio hori? Bueno, eh oz, aldetik eh bueno, aldakia apertegia dauden, eh adi ez harrituko aterpetxea onbarriko E, Arantzakoa terpetxea eta e, baintzala baiungo baintzakoa eta etxalarren ere aterpetxu txiki bat beton palenea terpetxea. Gero landaetxeak e, etxalarren e, badugu nitele Estonia landaetxeak, e, erratzunka Estonia landaetxeak eta ziban e, aldekoa e, landaetxeak. Denen artian, sare bat uzatzen digun, eta e, garrantzi handi errematzen diegu ba, janariari e, hau da guren webgunea sartzen baldimazareste eh contrabandista.com guregunan bai cusikuzu raden hartzen alboztu dugula pues adies ba gosari ba, ba, batizatia e, jendia indartzu hasteko eta gero ere bai ba, jendia aterpetxera ibiltariak edo cirindularia aterpetxera doa ba, alojamientore disten direnean ba afari Eder bat, gure gastronomia ere goza ezatela, ez eta horre direi garantzia ematen dira, Enean, ba, izen bate ina dugu, eta izen hori ere bai mantendu nahi dugu, erakutsi, ba, bona, hemen, eta jendiera kutsi ba, ongiak den dela eta barriera dela. Aipatu dugu, ibilbide guztionene transfondo dela, ba, kontrolando dela, kontrolando arekiko lotura hori, eta zergatik lotu ibilbide hau kontrabandoarekin. Eh, bueno, alde batetik, eh, birasua baiara, berez eh, muga, eh, muga, bainera eh, historikotik ez bakarrik eh, diezatuen arteko muga, gare batian hiru eh, erresumen, erresumen arteko muga, gaztela, nazarroa, eta frantziako erresumen eh, muga zen eta orduan, bueno, historikotik beti izan da, ba, ba hori kontrabando, E, pasagune garrantzitsua, baita ere, herriedea, ba, pirinio, e, pirinio zehar, ba, agian herriederik gozuena belako, edo, edo beti, kanera, herrien artean harremana e, izan da, e, mugan, alderatetik bertela, harreman bat izan da, azkenian, baguna, bat gara, eta orduan horreman horrekerea errastu e, azkenian kontrabanda izakia. orduan guk, e, Hori ikusi benen, ba, azken nian piskate gara, gara batian kontrahan biztek egiten zuten. Herri bat eki bertzera, kaso enten gure zakoarekin, gure motxilarekin, e, gara batian, ba, pakete batekin ditzen ziren. Hola, hala peratzen bat gaia. Ideia aspaldian, gaia, gai horrekin ere ideia aspaldian, zegoen, baina orduan etzegoen zegoen eh, ainvestigual material historiko argitaratua horren, poliki, poliki, eh, Material dira eta gehiago zautzen nahi gara, e, iterketak egiten nahi dira, e, materiala argitaratzen ari da eta bueno, horrelatik ere lotu ondarridiko etapa, etapa e, txalupaz pasatzen da, e, hor bila e, soa, horren ba, daiako ondartxatik e, ondarriura pasatzen da eta genia galdetzen dugu eta, eta zer batik e, egiten dut hau eta erraten dugu, garri batean kontrabandoa ere itxasuan editen zen, eta baina da, pues, txalupa ez e, gaur egun pasetzen den txalupa, baina bai barran txalupa txikietan taula e, anirintzen ziren, eta orduan kontrabandoa etzen bat arrike mendiz egiten, mendian edo e, eta itxasuan ere bai kostaldean, ere bai, eta horregi ere, horregatik ere, eman diogu puntu hori, ba, mirasura txalupaz pasatzea zeharkatzea. Txaluparen aipatu zu, baina bestalde... Ibilbide egiten dutenek eh kontrolandoren inguruko informazioa jasotzen dute, besterako informazioa jasotzen dute ibilbidean zehar. Eh, bueno, ibilbidean deretz eg dago eh inguruko eh, informazio panelik eta eh, ibilbidean zehar desekiten eh, informazioa, da, pues alojan tubo baitzian eh bat, pues, bueno, harrera eh, egiten denean edo azaltuta gero Eh, pozo momentu goxo bat eh, izaten da eta, bueno, ba, adibidez alojamentu behienok, ba, proiektu horretan implikatu agarrenok, ba, pizkat, bueno, eh, jendia kinegoten dara kontatzen dugu, bueno, gure herrian, gure inguruan, ze pasainzoa izaten ziren, zein zuziren, pues, eh, diak, anekotaren bat ere bai, eh, pizkat jendia giroan sartzeko, do, nitpien, eh, ezagutarazteko. Zeren, e... Eh, argitatu dugu e, liburixa bat e, su argitaletzaren diretz, baina hor ginen bada e, idurien deskripzio eta idure e, eldirua da ba denboraren todorioek dure egunean e, informazioa biote informazio gehiago sartzeak comprando a biburu sauda e, referente bat izatea ba idibidean e, ze pintua dauden eta ze zertik ze izan ziren garrantzituak puntu hoiek edo zer edo pasari zula ke no baina hori guan ditan lantzeko osea orain momentu honetan egin eh, tariak edo eh, txerindu bereak dira zutzen duen informazio behin bat informazioa zuzena, alohantua kutsuan, ematen diotena, posirea, pues, pues, hemen nola zen, hemen, hemen izan zen, hemen gehien bat hemen ikibizan ziren, eta, bueno, pos, kontatzen du, eta gaina batzutan eh, elemitiko personan edo oso oso gertukoak, pos nerea, eta utxiemen edo nerea matxiola, edo nerea ma eh, kontatu ditola iditen zutela, orduan jendearen txako da, bat, behia posti gantzat zuzena, aksor, eta hori erretu ora imposible da egitea. Prekuste duzu erakartzen dituela batez ere bizitariak. Kontrandorekiko lotura horrek, e, naturak, e, ingurune naturalak edo ibilbideak berak, eh alen ezaugarriak, gortasunak, mm, bueno, e, izenak, e, izenak jendia erakartzen du. Ba, hori, ba horiz, deigarria iten saio. Orduan nolabait bai ikusten dugu, bai ba, jendia izan horre jendierak atzen dula baina gero, denetan geien-deiena e, natur, balea bideak, bidean zehar aukitzen duten natur eberra, e, ibiliaren trazaketa, bat, atzenean, natur e, eberro di ezagutzeko, erriak ebai, e, erriak ezagutzeko bizitatzeko aukerare bai, ziren batzutan erraten dute bai, jo, bat, ikinetan bai, han, men, kasiko aituetan nintzen gara baina gero, ba, e, horria ke sautzen eta gure kasuan ehainbate herrietaki pasatzen da eta hori guztuena mederra direntzen ongi zainduak eh dago herrietan hori ere estetzen dute. Orduan ba hor da pizkat eh last, e, laste lasketa bat eta aldirore bai beste gauza bat itsaso izatia. Eh hau da hemen hindian zaude baina intsoa geratu eta da, mozkia tiene eso digatira, tiene ezta. bucatu, está. bai horrek ere gundea erakartzen du. Zer egin berdut, dute, ba, bueno, ibilbide egin nahi duten pertsonek nola egin dezaket bueno, ba eh reserva. Bueno, reserva badugu reserva central centraldatu zerbitzu bat, rezervak egiteko eh jenduari nolabait eh dosak Terra Specosmos, ba ordun gureguak gunean ixartu. Eh, www.kontrabandistak.com eta bertan e, informazio ugari orkituko da e, tratzaketari buruz, ezaguarri buruz e, eta badu atal bat erreserbak egiteko e, atala eta bertan ba, ba, dokumentu bat beke behar da ezaguarri ekin eta orduan da automatikoki erreserba zerbitzu horren orretzatik eran zuten saie ba posibidea den egun horiek libre dauden edo nola antolatzen den eta eh reserva zerbitzu horren bidez e, antolatzen da dena horiek guri abisatzen diute alojamientoak bakoitzari abisatzen diute ba badela reserva bat eskaera bat eta eta orduan ba hori ba, leku hori reservatzen da dirti diren gaurin ere edo bai, egiten aldute aste ba, bueno, buruka edo ba, badainiare horrela iten duena baina guia hortan gaitan tobat zaio bezala e, ez dara sartzen. hau da, aste osoa reservatzen duenari e, asmentan, ba, ematen zaio e, gidari burua, ematen zaio ere bai bizera bat edo kasketa bat e, e, ibilibidea iteko, eta bukaeran e, kamiseta bat edo bon, ibilibidearen e, kamiseta bat gero ere bai ematen zaio papertxo bat e, alohamintu bat eitzian diratzeko eta eh orduan hori no bukaeran pues eh hor daude 7 alojamientoen segiruak, nolabait froga modura, eta egin dela. Eh asteburka itendiena, pues bueno, ba bere gixara itendu eta osea librere eh, nolabait antolatu badere bai egiten ala. Ba besterek, eh ehia mi esker Mikel eta bueno, ba bestea tarde, Ongo gara harremenetan. Jai jai, vale, sí. Ongie Mikel,